پراله کو کراور دین کو مولانا عبدالباری صاحب دا دورہ تفسیر قران 43 نمبر کې ست چپټو پي মহলلا فرهنگزی مسجد کې پټايس شي او 42 شي دو د نو کې سره د دې د ویلا دوه پټايس 33 د سنت کې سره ان سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمت <متحدث> تازا نزدې مین څوک جنگیره روډ فادي اپراتور انور شیر توهيدي موبایل نمبر 0315710124 ونعليه الصلاه والسلام وتسونوی خدا وړو کې ماشوم صحابي چې وایي د خپه شو ډېرې خپاو یرم ما په مخ کې ویلې دي او زما د خبرې اتبارونه شوی خو دوی لوي دي زوړو کې مونږ لیک الله ایتونه راولېګلې دا منافق دروغ وایي او دا داسې ویلې دي رښتیا ویلې دي یا احلفون بالله بیک سمونه کې پالله چې ما کالو دیسنه دی, دی ویلي ولکذ قالو کلمۃ الکفر او دوی ویل دا کلمۃ الکفر و کفرو دی کفر کڑی دی با دی اسلامی پس دی اسلام دا دینا و همو دی اراد کڑی دا بیماد آگی لمیا چا چاہ سلی نکڑا اما نا کمو دی بد ندی گنی دی بد مگنی اللہ مگر دا خبرہ ان اغناهم الله چې دی مال دا رکڑی دی اللہ و رسولو پیغمبر دا اللہ من فضلی دخط الفضلنا ف این ی توبو کدی توبو وستا یکو خیر اللہم دا بی غرد دی دی پارا ف این ی تولو کدی مخو عذاب بول کړي له الله عذابن الیمن عذاب درناک په دنیا او آخرت په دنیا او آخرت کې عملهم نو نبی دې د پاره په ارضی په دې سمکا کې نو ولین سوق دو سلان نسیرا مددګار امینهم باز د دینه من هودی احد الله جل سره وا ده کړي دا لئن اعطانا من فضله کرا کړي له الله موږ له خپل فضل نه لنه صدقنا خیرات بو کومګه ولن كونن من الصالحین او شو بد نه کانونا فلما تام من فضله هرکل جور ک اللہ دیل دخبل فضلنا بخلو بین دای بخلوک باغی وتولوا او دیمخوالو وهم اورزون او دیمخالو انکی بعد منافق یوسفت بجخداں سوالون کہ اے اللہ مال را کا خیرات لکو او چه مال وتملو شی بیا خیرات نہ کہی دی ایت دلام یہ واقعہ ذکر کہی ہیں جسل اب بن ہاتب دایو صحابیوں وی سوالو کو او نبی علیہ السلام دوی مال سوال وکړه چې مال راکړي نبی علیہ السلام ماله مغواړ نه دې کې ګوره څلې خرابېږي او یې نه زه غواړم زما په کې د الله حقا کوم کله د مال زیات شه نو ده څو بېځای اوګړې اورا سيزونه نو نو د مدینه نه بهار هوته نبی وکلا کلا ته مزدل راته نو نبی په دښ جمی لراته نو نبی دومره ورځې د مینم پاتې شه تر دې چې کله وې د نبی له صلوات و سلام د طرفه عمل لړ زکات غرسوله و دې انکار وکوي او بیا نبی له صلوات و سلام وفات شو اخوال دغه نبی له صلوات و سلام زکات قبول نه کړو او بیا د ابو بکر صدیق زمانه کې راغی و هیڅ اور کومه ته ووبو باسه مغم د رسولي گو بیا د بل صحابي دوران دبل صحابي وخه راغی خدا خبره غلط ده و دې باندې ګنو مفسرین و رد کړلې چې دغه صحابي چې کومه خلق بدنامي دا بدري صحابي دي او دا سی بده منافق ذکر کای او د بدر د صحابه په اړه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایلیو ابو دا داود روایت ده ویلا الله اتلا علی اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم بدر ولا ده والله اعلان کړی دی تاسو ما ټول بخلې دي تاسو ما دا دمر لې کار ده بدری صحابین دا خبره غلطه دروغ باندې یو دی مولانا سراج الاسلام حنیف صبه د اوسی شاعبګړی هغې پ یو مستکله وړه غ رسه لیکلی د دا لارنګې موره خان بادشاہ چاسب د کطره اغم پې کتاب لیکل د په دیبانوي چې دا دی کساو دا واقعیا چې کم خلک ذکر ک کوي دا در وغړ په آقب به هم نفاکان پیدا دا ک د پاارې بخل منافت هی کلوبیم دی په زونو کېلا یو میں طر غیرې پورې ال کوو چې مخ مخکږ به په کیا الله سره د په سبب ددي اخلافل الله دې خلاف کده الله سره ما په هغه کې وادو هو چې دوی کوم وعده کړی و الله سره ابي ما كانوا او په سبب د دې چې دوی بدروغ وي الا مي علموا ايدين پوېږي ان الله يعلم سرهم چې الله تمالوندې پټ درې او نه جوه ما جرګېدې ان الله علام الغيوب او الله دې پېژن کې بغيبو الذين ذا منافقان غبي يلمزون چهيب لغېن المقتوينا مینهون کو مینی دممو مینانو نه د د کااتې به خیرراتونو کېله نه او په هغې کسانو باندې ب لګی لا یجبدونونه چاغې نهمومی الله جو د همګرح بله مزدوي په یخرونه نو دی ټوکې کوئ د هغی پورئ صخیر الله من الله به سزا د ټوک و کې دیلهله هم عذااب علی می د پاره د عذاب درد ناک سابو کې چې کمممالدارو ډیر خیرراتونونه بل زان غیزلېچې نما سره پی سی دی ز دورا خیرات کوم او کيو غریب صحابي خیرات کوي او بلک شه ورګلو هیده تاسو ګورای دی په دې باند خدای راضا کوي هدي ته دې باندې الله سره کوي الله رب العزت دوی د دې منافق کار په مسلمان کې عیب لټول دی بس کلب په خیرات باندې د دې اعتراضې کلب باندې په موس باندې د دې اعتراضې کلب باندې په جهاد دې اعتراضې خو چې ګوري ګوري مثال دې مجني دته په بدن کې روح ځای نخ کاری. نمزر خوده گردي گردي، یا پاسی او کہ باروخ دایکینی نومزر پسی او دې چګر دې کړی دې میا هم پسی کړی یا بپوزي پسی کړی اره کم ماشون چې پوزا ګندای کنه نو بس ټاٹول مچانته راتاوږي انا را مج اکثر ګندا دای پسی کړی دې دتاسی فد منافق دې دې بابا د بغض او د حسد پشمې چولی نو ګوري دا خو یو اعتراض نه بفارخ شوی نی چې بل بل نه بفارخ شوی نی چې بل دا وری دې د وسړه او چې سره ګندا نو د خپل نه با ګندا او پلیت خبرې راوږي اللہ <اللعزبو علی> عز و جل عذاب ورکم <برکن> استغفر لهم مخنا غوال دایې پاره او لا استغفر لهم بیا مخنا مغوال دایلا معنا د كتبت مخنا غوالي کنه غوالي ان تستغفر لهم كتب مخنا غوالي دایې پاره 70 مره او یا زلا فلن يغفر الله لهم چریب الله مخنا نکی دایته دا پیغمبر علیه الصلاۃ سلام بیر زیات مہربانو نبی علیہ السلام فرمایلیو یا علم منی با ریویات اوریدلو فلم کتاب کین له یادو جو ابن نبی علیہ السلام فرمایلو کہ تا ما تدا پتاوی تی ندی او یاو زلون از زیاد کذبہ خنو غاڑم الله به او بخن زبہ او غاڑم می و معنا دا ده کہ دا کین آیات دا کثرت نہ کتر طول عمر دیلہ بخنه غاڑ خو زی ماف کوم نہ لگا په بوختو کې یومتل مشهور در سلور وی وی دی یو رسلون به یوسڑی سخلرشی مړی او شپه ته زلن او تووی نش پیتې ویلی نه مطلب دا ده دی ډیر دی می اوته خو نه معنی دک قصدا لفظ د دارابې کې ډېر دا دغه د فارغ راځي ذلک بیان نام کفرو بالله کفر دا د دیوچنا چې د کفرو کله په الله او رسول یو په پیغمبر د الله والله لا يهدي القوم الفاسقين الله داتم کې قومنا فرمانتا فرح المخلفون بمقادهم خوشاله شي ديار استوکل شي پخپلو کې ناسوبه مي خلاف رسول الله خلاف د پیغمبر د الله نه وکري او بده غني دا خبره بده غني دا خبره ان یجاهدوا باموالهم یجاهدیږي بخپله مالونو سره وانفذهم بخپله نفسونو سره فی سبیل الله تعالی رب العالمی وقالوا اوایدی لا تنفروا فی الحر موذی بگرمهی کې سړی وګوره دی ګرمهیتم به نو ګوره دی تبوک ترواندی اږي بخپله بادشی دین په دیم خوشاله دی ګره رستوی ده د دریو صحابو چې هغه مخلصینونو پاتیشی او په دې پاتې کې دو باندې حد درجه ختم ایمان اذا منافقان دای به خوشاله خوشاله کیدل وی یادی گرمای کی موځه نو کول تور ته وایا نارو جهنم اور د جهنم اشد حرن ډیر زیاد گرمی لو قام يفقهونا کدی پویری نو داسه به نو کول هو پویګینا فلی یزهکو قليلا او دی خان دی له او لیب کو کثیره او دی جالی ډیر یعنی لګ دیو خان دی ډیر بو جاری بیا یزا ان بما قام یکسبون کله شي په سبب دا گئی چدی ساملون فمر جالهله اللَّهُ فت من هم کهاپس کې تالاره اللله ی ډلیته د دنا فستا ځنوکه او د بیا اجادهخواړیستانه ل خوجې د پاه دواتو د جهادده چېرهمون سره زوجهات ده فک نه تته ووایه لنته خروجما یا ا چری موځ ما سره ه چری هم وندتو کا تلوما ما یا پهمل ګرتیا زما کې دوون د دشمن سره زما ته صحیح انکم رضیتم سر جنیې ان نه کومرځې تونبل کودي تاسو خوشحاله شوي په ناسته اوله مرتې نهول ځل فدو نوړ ش کئ معل خالی ک نه سره درستو نستو شپ لګي وله توسللی الله حدم من هم موږ مکو پهیوتن دئ ما ته کمل ش بدن چې همم والله ته کوم او مودریګه پکا برد ده با می مز د جنازي پيوتن ده مکه او دارنګي ددې د قبر خات مودریګه د صدې پاره د دوه د پاره نبي له السلام با قبر خات اوریدو چې کله به مړې دفن شو خاریب بيواړو لشن نبي له السلام بل ته بولاړه دعا کوله او یا چې بچو د قبر احسان بلرنو کولا د دعا کولا خدا پګینشته چې قبلې ته بشا کې قبر ته مخ کې زکه تو تخکاری دا دروغ څرې په دعا استرې نبي عليه الصلاة والسلام د لری قبرستان ته دعا کړې ده حکمت یې سره حکمت هم نبي عليه الصلاة والسلام خو ده للی چې فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة دنیا کې بیرغبتی پیدا کړي او آخرت طرف ته پیدا کړي الله ته منافق د جنازې نبي عليه السلام علیکم خدای و ته چې ته تبدوام نکې ولی ان هم کفرو بالله دے کو فرکلے پالا ورسول یہ پے پیغمبر تو مشیدی دے اوھم فاسقو نو دینہ فرمان لا تک ملا قبر ہی مودری کا قبر دلا ایڑی قبر تک قبر ہو کنا ولینو یوتہ دا قبر دے بالکل قبر دیں او کدا دی قبر منن خبر ب ختمی قبر د مڑو زئی سمما ما تو فاکبرا الله و چ ملیکم نے بیا قبر تدی دي جون دے دینا دیکھ کما کلے قبر دینہ من یی الزام بمنگ لگوئی دا قبر قبر نہ مونه کبر منو دادا دادا من جنازی دی تا خو اغا زيتوم کبر وای چې کم ده ته روح चले دی ولا تکمالا قبره اتمودریګه په قبر ده دا ويره پیغمبر علی السلام پکم زویړو دغه دنیا کې لړې ده برځخته دلو هلکه د دې د قبر کې دون چا انکار کړی دا قبر دی ولا تکمو اتمودریګه علا قبره په قبر ده باندې ولا تسلی علی حد منهم موزه جنازې مکا په اوتن ده دی ما تکمرشه ابدن چریهم ولا تقمت مودري جالہ قبر ہی په قبر دده هغه جدا خبر ده ټولما په کې بحث کړي دی علمي کلام ولرو دکاشرف دا ولی دانوی رحم الله دا سنور هغه وی دي تو عرفي قبر وی په اصطلاح د شریعت کې قبر مقام دوی شروع وته تللی اینهم کفرو بالله دوی کو فرق کړي په پیغمبر ده الله وماتوم لشی وی دی او هم فاسقون او دوی دینا فرمان ولا توجب اعمالهم او اولادهم دوکادینه کیداله را مال ددای او نه اولاد ددای تعجب کی دیوانه چیتاله را مال ددای او نه اولاد ددای انما یرید الله یقینا غوالی الله رب العزت ان يعذبهم چه عذاب لرا بها په سبب ددی مال او د اولاد د دنیا په دنیا کی فتاکان فصهم اوزی ساگان ددای وهم کافرون وی دای کافر واذا انزلت سوره تن کله چرولی گلی شو سوره ارا دا خبری ان امنو بالله ایمان والے پالوا جہیدو جہاد کوي ما رسولی سر د پیغمبر د الله نه استاد انا کان اجازه تو али استاد انا ولت اولی منهم اعمال داره پدای کی وقالو او وای دای سرنا پریدمغا نکمال کا یین تشمغا سر دنا استنا رسول بی انیکونو مال خالف دای خوشال لی پدای چی سر دنا استنا وتبیع الا قلوبهم مهر لا ګول شیله پزلون د دای هم لا افهونن دین پوئی گی لَكِنِ الرَّسُولُ لیکن پيغمبر او او چې مينه ما هو هغه کس چې ایمان راوړل د دسر را جهاد به امالې د جهاد کې بخل مالونو سره ځان فصیم بخل نفسونو سره او اولایک دا کسان لهم الخيرات د دې لپاره وی اوچې درجه او اولایک دا کسان يا لهم الخيرات د دې لپاره خوشاله وي او اولایک کسان هم المفلحون د دې کامیاب عد الله ولهم تركدی دی الله دې پاره جناتین جنات عنا تجریج به کیدا من ده د انهارو لاندې دا غنه نه هرونا حالیدین فیه ہمیشہ به پدې کی صالح الفوز العظیم دا د کامیابې لوي وجاء المازرون من الارابی راغله هغه حضور پیش کوونکی دا باندې چانو نا حضور پیش کوونکی دوه قسمه یو یو غوچ ناګی دا عذر د دروغه دماغو چې حضورې پځای باندې و حالمه ابن کسیر سم بینا تعالی حال زویل اعزاری في ترک الجهادی اللذین جاؤ رسول الله صل الله علیہ وسلم یا تذرون الیہ ویبینون لہو ما هم فیه من العنف و آدم القدرت علی الخروجی یعنی سخو دروق جنبا بانی که ان کی دی پا دروق او زرون جوڑا ان کی دی او ساغا دی چی دا غیوزر پزائی دیوی نه غم ذکر کئیو سنن او بعضي علماء وي چې دا مراد د ب وجع المعذرون مخ کین د حق منافقانو تذکرہ وا چې هغه د کلیو د خاروسی دن منافکان سم منافقان د بهرو دا, دا به تذکرہ ده وجع المعذرون هرالا غوذرونه پیش غون کین من الاعراب د باندې چانو نا لئذن لهم دې لپاره چې اجازه د توکلی شي دایدا وکاد بازی علماء وي چې دا وکړه چې دالذین کذب الله ورسوله دا صفته ده د دی وجه دالمعذرون ده طاره نو دا په دې صورت کې بیا هغه منافقان شي جاده باندو والی او بعض وي چې دا وو د طاره ذات په دې د راستو ځان له کلام دې د دینه مراد نور خلق دي نو بیا په دې صورت کې دا مخ کې ځان له منافق دا مخ کې با غزر پېښته انکی باندن چان شي هڅه غزر یې سم وي او دا به یاد کافر خبري وکړه چې دالذین او که ناس صلاحه کسان قضب اللہ و رسوله چه دروغ ویلیو اللہ تا و پیغمبر دا اللہ تا نسا يصیب اللذین کفرو زرده چوبارسی کافراتا منهم پا دی که عذابن علیم عذاب دردناک لیسا علی الظوافائی نشت دی په کمزور بانده ولا علی المرزان پا بمارانو ولا علی اللذین کسانو لا اجدونا چه دی نمومی ما انفکون آغا چه خرد کی دی حر جنسو گنا ازان س کلچ دی خیرخواہی ساتی دا اللہ سرا و رسولیو دا پیغمبر دا اللہ سرا مال المحسینین نشت دی پنیکانو بامی من سبیل انسا انس ملامتیا واللہ غفور الرحیم اللہ بے بخون کے محربان ولا لاللزین آنا پاغا کسانو ازا ما آتاو کا کلچ دی رالت آتا لتحمل اهم تتسوار کی دی لر پسوار لو باندی قلتانو تاورتا اوئی لا آجدو زنممم ماہ غص احملو کمالیہی چه سوارکم داسو لرپاگی و تولاو او اگرزی دللی و آیونو هم تفیزو من الدمعی سرگو دده بیول اخکی خزنان دو جد غمنا اللہ یجدو ما انفکون چه نمومی دی اغا سج خرچی کی کہنی سا خدا سیو چه آغا پا بدن معذورو سبا بدن روغو خخارچاو سرنوان نداد وڑا معذورو دی اللہ دا آغای حالت ذکر گئی چه دا جہاد نپاتی دی خو جاڑی و پجڑا پاتی دی انما السبيل يعني کما څنګه غواړې وسړی پاتې شي د jihad نه پرې ځړکه خپل ایمان ته پکارم چې خدایا زه نشم پلی سوازر می ده سمجګوري می ده او ګني چې وسړی سره د دغنه الله ډیر رحیم ذاته خدایا به خون دې منم تل امامات ته پرېم الله خوشري انما السبيل یکنن ملاماتیا الَّذِينَ طَغَوْا جَاءَ اسْتَذِنُونَكَ إِذَا تَوَلَّيْتَ ثَانَا أَهُمْ أَغْنِيَاءُ أَوْ دَيْنُ الْمَالِ دَارَا وبې ان یکونو ما معل خاالفي راذاې پهدي چې شی ساه درستونه دروتو ناستو خځونه طببع الله اوور لګولدي اللله الله کللووبیم دد په زونو په لا لمونه نود نه پوږي یا ته الیکم علییکم د اوضورونه پیشي دا سط زارهاجاتو میلییم کله چې تا سره پهشيید دا بانې به د تګی اوضر به پیشي اوقل ور تهالله دو تا تذرو لن نو مینه کی چرے من کو پتہ سو قد نبا ان من اخبارکم یقینن اللہ خبر را کلد منرہ حالات اسو وسیر اللہ وعلکم دردی جو بونی اللہ اسو عمل و رسول و پیغمبر ثم ترذن بیا پتہ سو پاس کشی الا عالم الغیب و شهادتین اعزات جبو بڈو بخدارو فینبئکم من خبر بکی تاسو بما با رسو کنتم تعملون چتا عملون کو لیفونه بهله زردي چې د بهکهسمونه کوي په الله رب لته ظان کالبتون میلی هم کله چې تا سره پهشي دیته ل تو ریزانو هم د د پااره چې مخوړوي دد نه ف زوان هم د مخ نه وړوي مطلب دا چې کله تا سره اوپ د بهکهسمونه کوي تاسوته چرم مونږته دا وزرو دازو خې غرض بسسي غرض ب لطور ریوانو هم چې دد نه مطلب د به دا غردي چې مونږ ملامت کوه په آریزان هم د مخت یعنی م ملامتتو کوي او مجلس کې سره تعلق پرې دی مرج سونندادي پلی ته او پلیتو سر خلک مکینو په موا هم جاهننم او دی ځای د جهنم دځان بماکانو یکسسیبون دلا بد لور کوی شي په سبب داغی چېدی سامل کوي یا لیفون لکومی کسمونه کوي تاسوتالې ترځان هم چې ذا چای دد نه فَإِنْ دَرَزَاوَنَهُمْ کَتَاسَرَزَ اشَیدَ رَئِنَا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى نِیکِنَن الله نرزا کیږي عن القوم الفاسقین ذو کمنا فرمانا الاراب وبندچان چې کم بری کی کافر دیو او منافقان دي نو اشد دو دی ډیر زیات سخت کفران په کفر کې او نفاقان او پر منافقت کین او ډیر لایک دي الله یعلم جپو نشي حدود ما با احکام الله جلل تعالی دي علی رسولی په خپل پیغمبر والله عليم حكيم الله به پویا حکمت والا ومن الاراب بعض دبان نه چانونه من هغه دی یپ تخیزو چې غنی ما ينفقو هغه چې لري خرج کای مغرمن داوان ما نه د چې بعض منافقان داسي بعض باندې چان داسي دي چې هغه کمال لګی نه هغه مال لګول د دې د تاوان ښکاری و يا رب او انتظار کوي پتا سودا حدیثو د زماني علیهم دائرتو سوی বিধি پریبان حدیثین ناکارا والله هو الله رب الاول ذات سمعون اور باذن کلی علی من پویا دی و من الارابی مې یؤمنو بالله والیوم الاخر دی زاینا اخری حصہ د سورۃ شروع کیږي او دې کی تذکرہ د مؤمنانو ده بیا دا سبا وای ان شاء الله واخره رب العالمین أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الآراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وسلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورزوا عنه فأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم سورة طباء سلو رہی سیوا اولهیسکی بیان د مشرکانو په دې کی صفاتنا د اهلی کتابو او په دې مهیسه کی حالات د منافقانو د دې زینا سلو ره مهیسه د سورۃ دا په کی بیان د مؤمنانو کوي او د مؤمنانو حالات او تقسيم د مؤمنانو کوي بیا مخکې د باندې جانو تذکرہ وشا چې العرب حدود ما انزل الله چه بانڈا چان با کفر و منافقت کی دیر سخت دی او په الله او د الله پر علی کے لیے احکامات انکوئی گی نوز دا مقابل او چانو کې مومنان ذکر کئی چې باسن اللہ بلکی مومنان هم بڑے قشتے و من او بعض د باندې چانو نه من دی یومنو بالله چې ایمان داری بالله باندې ول يوم الاخره پرذ اخرت ويتخذ او غنیمه ها ينفقو چې خرج کوي قرباتین د الله زریاد نې ذکری د الله تعالی ویتخذ او غنی دی ما ينفقوا حلا چې خرج کوي قرباتن اند الله زریاد سمیز دی کېدو الله تعالی او صلوات الرسول او زریاد سبب د دعا جانو د پیغمبر ال خبردار ان قرب الله هم بعد ذریع د نې کېدو دد دپاره بعضې بانډچان داسېدي چاغوي په الله ایمانې کمل چې لګی نوغا ذریع د نې کېدو ګړي الله ته پی غ م د الله ته کې چې د کوه منافکانو ته د کم بانډچانو تسکه او منافکانو نو مال لا ګول توان غنو او د مؤمنانو صفات ذکر ته چې باندې چاندی چې دي مؤمنان نو کوم مال لا غاین په دې کې نیت او اراده درځه د الله دا چې موږ به الله ته شو نو الله هیدا ته دې زریعه دې زیکت د دې ده ده سعوده له الله او زر دې جنبه کې د الله په رحমতে به په محرابانه کې ان الله غ فرور رارحم یقین الله د بخن کے مهرببان واب کوونل اوونه منن محاجری نه د دی ځاینا دری قسم د ساحاب ک را مضکر کوئي په کیا د جنګې کې د طببک به کې س ډلی یو یو کې سما وچ چې ج دی کړو دو مدلا چې jihad نو کړو هوادو کیسمو یو یو هاغو چاږي پاتیشیو او به زرتوبه استیو او دین ها را چې پاتیشیو او توبه ریس نو کړیو نو د دې دروواله تاسګره کله الله ربو لږه ته والاد کوون اوولونه والابق کوونه مخک کېدون کې ایمانته اووللوونه چړبدي من المهاجررينا دمهجرینونه ولا نصار او دا نصارونه والذتهبعم اوګسان چې دد تا بدارري کړ باحسان سر الله عنم ر الله ددنا وَرَزُقْنَاهُمْ أَوْدَيْنِ رَضَا دَلَانا وَأَعْدَلَهُمْ جَنَّاتٍ تیار کړی دی الله دایې په رځنته نه تجري تحتها الانهار چبه هیګیلان دونه دا, دا غین نه لاندې د بنگلو دا غین نه ولي خالدین فی ابدا همیشه پای پې کی همیشه ذالک الفوز العظیم دا وایې کمه به زیات لوي اوابقونه اوولون مخکقیدون کې ایمانته اابق کوونه مع د مخقیقیدون کې ایمانته اوولونه او ړونبې د هجرت کوون کو ړونب د انوسارونه یو ډله داړ ایمان ته مخک شودي هجرتته مکشیدي شو او د مهاجونو امد ته مخکشیدي داج داصارونه نو یو ډله دا ده ذین ولذین تباوهم ا هغه کسان چې د دوی تابیداری کړې ده په سره نو دې ټولنه الله راضا دي دی نو د دې تفسیر مطابق دین مراد ټول صحابه دي چې څو پکې محکی ایمان راوړو او صبره رسو ایمان راوړو دین تفسیر بغیراله چې وسابقون الاولون هوا خلق چه محقی که دون کی دی ایمان تا او محقی که دون که حجرت تا او محقی که دون که دی امداد دا محاجرینو تا دا صفت خبالی صحابو که موجودو نو اللہ رب بولیدت وئی دا, دا صحابا ٹولو سوک محاجر دی سوک انسار دی او گنینو دا اصابقون ایمان ته د محقی یہ دو صفت پا ٹولو که موجود دی چې دا ټول په ایمان کی محقی دبل د نورو مومنانونا چه کم صحابه ندی نو بیاون لذین اتبعوهم نمراد اغ خلق بی چه ددئی تابداری کئی سارد خیر اینا نپدئی باندی یعنی کمو خلکو چې ایمان روڑو په ابتدا د اسلام کې د پیغمبر علیہ السلام ملگر چایی نو دا خلقم الله رب و لیزت دی او بیا ترکیامت ترات دن کی جسوک تابداری کئی دا اللہ د دا پیغمبر او د دی صحابو او بیا دغه خاطری په تعریف کې او په دی باندې بدلت نه وي مداوم پدایات کې داخلي اللہ ہی دے تولے دے جنت زیر دے ذالک الفوز العظیم باڈیر کامی عبید اللہی ومن من حولکم من العراب او دہا چانا جساس چاپی رجی دے بھانڈا چانونا منافقونا منافقان دی قدی کی منافقان موجود دی ومن اہل المدینہ دے مدینی والونا مردو علا نفاکی خکلت دی پو منافقت لا کا لمحمتا پیجن دی نحنو نالمحمتا پیجن دی نبی علیہ السلام تعالی ته نبی جنې زه یې ته جنم سنوا ذبهم مرته یې زره دې مندل عذاب ور کو دبل د دنیا او عذاب د قبر ثم يردون الی عذاب الیم ثم يردون به دیه پس کولی عذاب عظیم اغه عذاب ډیر زیات دویتا چه عذاب د قرطین فا اخرون تر فضد منافقان تذکر او ذکر گئی اغه صحابه چه ها غی دی جهاد نا پاتشیو نو دا بیادو کسماو یو خورا معذورو اما زورو مسئلہ زان لگا چه کلدی جهاد نا پاتشیو او ها غی اسباب نو نو دا ها غی تسکرم افکوشو آیت نمبر بہن میں ترین میں کی با حقا زکر کئی او جهاد لنو تلی نو دا بیادو کسماو یو ها غی چه ذری وستا او دې مغاوت ته توبه کیرو تاسو نو د دې حالت الله ذکر کوي واخرونا سنور غسان دي صحابه اته طرفو بزنوبهم چې هغه اقرار کړي د خپل ګناہوںو حالات او عملن صالحان ګټ کړي د عمل نیک واخر سیئاء او بل عمل بد یعنی هغه عمل کوم چې په فباب جہادونو کې شامل شي بد عمل مکو چې جن کتابوک لن وصلی الله و نزلی الله ایتوب علیهم ته محرابانی دو کی پهلای ان الله غفور الرحیم الله دې بهونګه محرابان دایو صحابه چې کله په عمر علی السلام د تبوک د غزان را واپس کیدو نو دیسره غنصه بیلرل په مسجد نبوی کې ځانونا دستون سره وتړل به تاره وي پوری تړلې او الله زمو توبنی قبول کړی موږ نبی علی السلام پرانستنیو نو نبی علیہ السلام رمې صحابه مې کړو چې له لې سره به غوړ تعلق نشته اي او د دې مالنا بس اخلاینا او نبی علیہ السلام په خپل امن غستا ما الله ہدایتنا رولګل چې الله سنور غسان دي چې د او بد عملی غټ کړې او ني دې چې الله به په دې مهرباني وکي الله د بختو مهربان مخز من مالهم فا اخلاذ مالو نذینا صلک فن خيرات تطحرهم چطفاکی دی لرا و تزکیهم او تبرکتی کے دی لرا بیہا پا سبب دا غسلو دی زکاة او دا صدقو وصلی علیہم او دعاکا و بیتا ان صلاحتکا بشکستا دعا سکن اللہم آرام دی دی پارا واللہو سمیعون علیہم اللہ دی عوردن کے اپویا فیغمبر علیہ السلام تا اللہوی تزدی فیرات کب لوا تا اللہوی تزدی فیرات کب لوا او بیا تا دوایا کا پدې کې دوه خبرې لري یو داري چې دیب پدې پاکي کې ګناهونه دې ته ختمې کیږي زم د دې مال کې ببرکت را دي دریم ساده دعا مستحق بګروي نو ته دعا کوم المی العالم او دینه پويږي ان الله چې کینن الله رب الی ذات وایقبل التوبه تا نه دارہی ها قبلې توبه د خپل بندګانو نا ویاخذ الصلقات او قبلې خیراتنا ان الله هو التواب الرحیم او ی کینن اللہ دې ته قبل انکه محرابان وکولې ملو ته تو توه چا عمل کوي فصير الله عملکم ورد جو بوینی الله تاسا عمل ورسولو او پیغمبر د الله والمؤمنون مؤمنان تو توای چې نننه پس عمل کوي تاسا عمل الله تختاري پیغمبر علی السلام ته مخداري صحابه ته مخداري نو <تحدث> دا رد د دلیل <سؤال> به لريانو ابریلیان دی یو لته می زی بارے پدې ورن باندې مفکين چې کوم آیت پیرشه دې ورن دی آياتان واسع ير الله عملکم مر رسوله زر چې الله او پیغمبر د الله بسہ عمل وینی وي ګوره کنا پیغمبر ته ښکاري نو جواب دی کته ته د الله ښکاري دل نه دا مرادي چې په او پس ته د جننه پس ته وفات نه پس د ژوند ختمې دن او پس د وفات کپی رحمت الله السلام تعامل غارنه به مومنان هم تعامل غارنه به ټوله علم الغیب دی ونه مطلب د دین دعوې په غنړ جندې د غولان دی عمل کوي نو ښاری وتا مومنان جندې دغه مهم عمل کوي نو ښاری به وتا وستردون ال علم الغیب والسعده زردی چې تاسو به واپس کله شي راځتا چې په اده په پړ توه به ځاراو فینبئوکم نو خبر به کتا سولرا بما کنتم تعملون تاغي کتاب تعملون کولا وآخرون سنور گسان دي دا هغه حالاتو چې زنه دوه سنور تړلو د دا دایده دا دا قبولیت د دا توبه اعلان د الله تعالی طرف غرو شو کوسنور گسانو یو دري صحابو کا ابن مالک مراره ابن ربیع او هلال ابن امیہ رضوان الله تعالی علیهما اجمعین بهم بعد شوم نو اوس دغه حالت دی کین وَآخَرُونَ سَنُرْكِسَانِي مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ رُسُلُهُمُ سِيرِ فَسَلِيدَ اللَّاتَ إِمَّا يُؤَذِّبُهُمْ يَا بَلَّا ذَأْبُرْ كِدَايْلَا إِمَّا يَتُوبَ عَلَيْهِمْ يَا بَلَّا مَهْرَبَانِي كِپَدَايْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّهُ ذُو الْقُوَّةِ وَالْحِكْمَةِ وَالَّذِينَ يَتَّخِذُونَ مَسْجِدًا بَعْمَزْمَتِ كَ يَوَاقِعَ ذِكْر كَايْ ابو عامر یا وسالهم کلا جنبی علیہ الصلات والسلام هنین په غذا کې کفار ولا شکستر کړه نو ابو عامر وسال شو ارغد دغه ځایه یو بل مله کتلم دا هغه ځینې د مینه منافکانو ته خطر او روم بادشاہ سره ملاقات کو او هغه د مسلمانانو خلاف جنگ ته تیاروم طریقہ به تاڅو سره برابر ته څنګه څنګه نو زده ته یو چل خاين هغه دا چې تاسو دې مستری کوبان له دې جماعت جوړ کړئ ځنل خپل یو مار تک جوړ کړئ جما کا سان چې درځي نو هغه کې بتاڅو سره خبره اترې کوي ال دا وس تاسو نه استولایي هغه کې بتاڅو د مسلمانانو خلاف میټینګ کوي نه دې جماعت ونوم دا ځای جوړته جماعتونه ونوم دې جماعتونه لا ګنانځه بادا کارنډی رکیږي نن به یو سې دی په کې دننه کېږي بل څه نبی عليه الصلاه والسلام ته هراله اېد الله پیغمبره موږ جمعه جوړ کړې په دینه په پدې چې کله بارانی کله پیارې نو موږ دا غني کمزوري څوک نه جوړي دมารاني امو گوڑو گا که تئی افتتاو کی نو نبی علیه السلام و سروادو که جڑی را خدا قلد تبوک نه وپس شم نبیاب راشم افتتاو پکیو کم نبی علیه السلام غزال الال و اپس شراطن و دا خبره رایا ده شچراغ جماعت تطلو گوڑی و لارا اللہ رب لگت دا وحی رول گلا چې دا جماعت دا دا فساد خانه دا صحابی علیه دا نبی علیه السلام حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ اوسرہ سنور صحابہ وہ ورشے دجما کنڑا وے ہاں غتہ بی دار دے دا پیغمبر علیہ الصلات والسلام بس فغزائبن ورلو اگا بدی اوللو چکم دے جمعہ پنوں جوڑ کڑو منافقان ہتا قتل رو دس کوئی جمعہ کرنوں یتوبو بس فسادیانی اگے وی جمعہ تا وے تکم دللا پنیس قبول نہیں بسہ جمعہ منافقان بدیل خرپشو او لکه تایدله دغه حالت قران وو ستو دي کوي چې دې بدی سورہ خرپشو والذین اتخذوا آغه سان جوړ کړو مسجدن جمعه زړار نن په اړه زرر را سولو مسلمانانو ته اتخذوا مسجدن جوړې کې اوشه په شکل خونو جمعه جمعه فونو او شکل له جمعه ته نو جوړ کړو زړار نن په اړه زرر را سولو او کفارانو په اړه کفار وتفريقا ودبارا دا دي دا دایره اوستو بین المؤمنین پمذ المؤمنانو کې باذری مقصد دایری اغراض فاسده پکې شاملو سلورم فاسد غرض او ارشادن او دپار له مورته لمن له پار د هغه چې حرب الله ورسولاه خلاف ګل دا الله د پیغمبر من قبل محکر غزوه تبوکنا یا محکر دې مسجدې زرارنا مطلب دا دې چې دا ځای او ګل د پار د دژا د هغه چا چې په خلاف د الله او د پیغمبرونو علماء ذکر کوي هر هغه جمعہ چې هغه د فاسد اغراض شامل وي مستری زړار وي زړار وي دي ته یو څړې یو جمعہ د ډکه په خپل فائدہ هم نه او دبل بل په کې نقصان ای د دغه جمعہ د ډکه په خپل فائدہ نه کېدای او د بل جمعہ په کې نو دا یو کې یو د مسجد زیرار دی به یو خو ګره لکنن سبب عادي جوړي خلکو کې ناراسته اومداه خلک ګڼ دي محله به محله جوړي دي دا د نن نه د مراد هم موږ داسې داسې لیدل دي چې بالکل د جمعات سره لګي دي له د جمعات دیوال چې ختم شي نو بل غل بل جمعات شروع شي دي د دې جمعات کې دمو یو ټیم دی بلکې بل ټیم دی بیر ځای نه ټولې لري تقریبا دې جمعه كونې د کس لګې دي له په سیې خو صرف دمرې کې دا دوه دیوال په دیوال دي او بل جمعه ته د نو ترمن دلاره دا یې بدلاره غاړه نه یې دلاره مه یې غاړه ته یې جمعه په بل غاړه تدو نو د یو جمعه ته دې بل جمعه ته نسبت باندې څه نقصان وو چې صرف د امز نه دیوال لري کې نو بیا یو جمعه ته خو دا دیوال لري کګا ټولي یو جمعه ته یو امام به اتفاق اسلام به اتفاق ترغیب ورغی نوبه د جومات ته د بل جومات پکې نقصانې او د وی جومات لپاره پکې صفایدان نه وي لکه د تاسې دیوال په دیوالې صفایده دی پتي نوبه دایم سرې زراره وکوفره نه د کفر چې غرض په هغه کې د اسلام خلاف پروپاګانډي د اسلام خلاف کارو نه او ارشادن مورچې لپاره د هغه چا چې هغه مخالفت کوي د الله او د پیغمبر د الله علما دې کړګي چې هغه سره هغه چې خالص د بلدیانو په نیته یراده جوړ شوی چې بدعتي به راضیه پکې به بیان کړي بدعتي به راضیه پکې به د شرکیه په بدعاتو بیان کړي ولې په دې کې راضي وي چې د بدعتینو له محارب رب د الله سره بسوکی چې دا هغه عقیده د پوجا تو دا هغه عمل د کاره بدعاتو ټول مرفسات کړي دا په دې کې راخليو وره احلفنا د دې کسمونه کوي ان ارادنا د به قسم کوي چې ان ارادنا مونږ راځنه لا کړي الا الحسنہ مگر د دې خبرې الحسن مگر د نیکای زمو خو نه د دې خلک په کې موجود دي وال والاو یڅ هدو الله گواہی کوي ان هم لکاذبون چې بشکم بیذقام حدا روځن ان حرف تحقیق هم اوبیا لکاذبون باندې لامو با ټول تاکید دي چې الله یې تا خبروځن نه لا تکون فی ابدا تمورې په کې چارې هم بالکل دې تا قدم کې نه د دې مقابله کې لمسجدون حجما اوسسا چداغی بنیادی خودلشوی دیں حالت تقوی پیاری باندی من اول یوم اند اول ورزینا حق کو اگر دیر لائک دیان تقوی مفی چطودری کی پاگی کی مراد دینا مسجد کو با دیں داد مسجد کو او د مسجد کوبا با دا جوڑون کو اند اللہ دا مقبولیت یولی دلیل لیں چا اللہ اید کم جماعت بنیاد پا تقوی خودلشوی دیں نغدیر بہتر دیں کی رجال اندی که سڑی يُحِبُّونَ تَغْيِيرَ خَيْرًا خَبَرًا أَن يَتَطَهَّرُوا مِنْ خَطَآتِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ الله مين کي دزان پاکه انکو سرا وې دي کیسه وړي دي دزان خپا کوي خبا کول نه سمت لږ دي سم, سم رات دي وېودان داود سمات کي نو داود سمسي داود سماتو لر نه پ سوداس کوي او دره کا ته مس کوي بل نه بغیر خلل چکهلا ته غسل هادي په شي نوې سرته پکینو کې زر غسل کين بارنګ استنجا کين نو هي بونه ايته ته هرو دټول پري کې داخلي او باطني باکي دې مراده چې خو هي راډا چې دا ګناهونه ناپاک وي نو چې ظاهر او باطني پاکين والله يحب المطههرين الله مينګه دې ځان باکاونکو سرا افمن اياها اسو افمن بِنا أُمن آیا اباده د هغه چې اسسہ چې د بنیاډې پدې ری بنیا نه و دا باندې خپل علا تقوا من الله ويری الله ورزانه او پرزاد الله خير نو دا باندې د غرا او کنا باندې د هغه چې اسسہ چې د بنیاډې خری بنیا نه و دا شفا خپل علا شفاء په کنارا جروفن بکن دی جروفن بیاو ډډ کمارو هارن تی پریوتون کوي سنهار به نو پریودي سره دی جوړونکينا فيناره جهنمه په اوره جهنم کې والله لا هذه القوم الظالمين الله دات نو کوي کوم ظالم تا الله توفيق ده دات نو ور کوي کوم ظالم لا به یې حال ذکر کوم یوسړې دې ته هغه آبادی بنیاد ته تقوای نو دا آباده در مضبوط ده دو در پا پخز مکا بنده آباده کڑه ده یعنی از مکا ام ده مضبوطه ده بنیادونه هم مضبوط ده برا آباده پر تنگولار ده اسم نکیگی بردرفت ده منافق ده ده مسجد جوڑول او ده ده جماعت ده مثال لا ده لکه او سڑه چې کور خو جوڑه خوده اوکان دی کم غارا دا سکنده چه اوبود هغه اغا ارخ نو ده دا هغه په غاړه په غاړه بن لګیا دی او د اوبادي کوي نو چې د سورہ مزبوطه ابادی کوي دورا بزره غورږي کوي چې سورہ مزبوطه ابادی کوي دورا بزره غورږي الله ای یو مثال د مومن د آبادی بابل مثال د منافق دا ابادی چې نیت یې غلط دی نو به د جهنم په کم په غاړه اولاد دی بدل بل کېږي د دوزخ ته غورځې دي لیو برادرني صحابه چې دا ابادی وران کو الله رب العزت دوی دې اثر پېری باندې سړي وی الله ذالو همیشه دوی بنیاونهم اباده زی الذی بناو چې جوړ کړو ربا تن سبب د غسی یکول به دای په ځلو نو کې والله دای همیشه د پاره تاویږي پدی باندې وګوروم مرکز روان کو دغه لاندوراماتي کر کوم چې جمعه په داسه فاسد نیت جوړ شو نو امام لا باګه روان واجب دي دا د اخترى چې د اغراض فاسد دي پکې نو چې کم نقطدای مشری وګورم مشر مراد आम مشرنا حاکم یوکتو چاګه کله په دین باندې بیا باګه جماعت باندې نا لای ته کم اباده د دې رانچر دا به همیشه به پردای رسول کې د غوسی یو ذریعہ ہیں الا ان تا کطا قلوبهم مگر کټوټي ټوټي شذونه نه دای والله الیمن حکیم الله دې په یو حکمت والا هلته تر مرګه دوی دا غوسنه څړیږي کمر شنو کا نه یبا او تر مرګه هونه څړیږي تر غیب ورکی لا ان الله استرا من المؤمنين الله غفيره المؤمنان ان فصام نفسنا ذلي وامالهم او مالنا ذلي بان لهم الجنه فدي بدل كي جي د پارو جنته كار بيسي يوكا تيرون في سبيل الله جنب کي پلارد الله کي ويقتلون ون بجيب كافر ويقتلون ذيبم بجلكي وعدنا د دې سره الله وعده هغه د تک خبره یا وعدن علی وعده د دې الله دا می حقن ضروري ته تورات او انجیل ذکر شوه د تورات او انجیل کې والقران او په کې یعنی الله دا ما وعده کړی دا تورات کې دا انجیل کې دا قران کې ومن او فاصوک د دی دې زیاد پروااله کونکو بیا دې په خپل وادي مين الله دې طرفه لاله الله نه زیاد پروااله کونکو د وادي الله تعالی وعده کی نو بیا وعده پورا کوي درکمه ک الله سیدی قران کې سایه تو نبی یره دا خاصی وعده الله اذاخذ الله وعده انکمیتون و انهم میتون اذاخذ الله وعده علی که جلا وعده کوي نو بیا پورا کوي نو درو وعده نه کوي پس تلو شروع دې دای کوم لذی وشاله شی په سودا بایه تم بهې تاسو سودا کولی نه پای دا الله رب ال عزت سرا وذالک اول فوز العظیم اودغدہ کامیاب بیرلوی اتایبون دا خلق دی توبیسن کی الہابیدون دا دی عبادت گزار الحامیدون دی حمد وصیا سنا وین کی دللا السایحون دی گرزیدون کی لپاره جہاد او دا لپاره د علم دین ار دی رکو کون کی الساجیدون دا دی سیدق کون کی, کی الله تا الامرون بالمعروف حکم کون کی د کو المعروف بدی مستاق نوې مستاق د دې توحید دے و پس سنت دی برخې سنتین لکه امام بغوی رحمهم الله فرمایي چې الا الامرون بالمعروف و اتقا التوحید و قیل المعروف السنته و المنکر البدعه وہی چا دایلی چې توحید دا معروف دی او شرک دا منکر دی او <سؤال> سو کوئی معروف و سنت دی او منکر و دی والحافظون علی حدود الله نو دای مطلب محاصل معنا کرا هو تا دی حکم کوم کو ان کی د توحید او د سنت وانا هونا نل او دای دی من کو ان کفر او د شرک او د بدعت نا والحافظون علی حدود الله دای دی عبادت کو ان کی د حکم د الله ربولی جات ابشریل مومن او ذرا ورکم مومنان ولا ما كان للنبي والذين آمنوا محكث ربابدا دین چې صفاتونه د کمال د مؤمن ذکر شو نو دې آیت کې د مشرکانو نه د برا هاتو د یو طریقہ خای هاغداره <تصفح> چې مجلس دې سره پرې خو نو زه به له مشرک له به دعا دو مغفرت نه غواړې ها دعا د هدایت ته لا غوښته شي ما كان للنبي ندي جاز د پارا د پهن مارا والذين آمنوا د پارا د مؤمنانو ا وی استغفروا للمشرکین چې بخنه وغوړي په له مشرکانو سوال نه دی جایز داول نه دی جایز چې بخنه وغوړي ولو كانوا اولی قربا اگر کوي خاندان نن خپل ولای من بعد ما پس دینه تبینه لہم چې ختاره شدی ته دا خبره انهم اصحاب الجحیم کی داری جهنميان چې کاله ته بطولګی د جهنميان دی بیا بوله بخنه نه وغوړي دا په تاسو غلګی دوه طریقو سره یهودا اګه لا جون دېره په شرک کې موجود دي واګه قرآن شر کوی بالکل جهري بهري شرک دې پکې نو ستا با کې دای چې دې کدي سره عثمان شه نه دوزه کی دي نو بهانه بولنه غواړي او دین د دې پته اله لګي چې کله هغه مرشه بس بهو بالکل یقیني شو نو غړو کړه ته نو کې چې جون دې نه هم ولا بهانه نه غواړي او کوم مرشه نه هم ولا نه غواړي وباکان استغفار ابراهيم ذا فله ابراهيم عليه السلام چې مشرک پلار لا باخنه غوښته الله دوی جواب کوي وما كان استغفار ابراهيم نو باخنه غوښتل ابراهيم عليه السلام لابي د خپل بلار د پاره الا ان موعدتين مگر دوی دی دی وا دینه وا چکلی وا دا وا خاص دی پلار سره فلما ار کړه تبين له چختار شد د خبره انه هو ادو لل الله چې ډېر د الله تبرأ منه نبزار شددنا ابراہیم علیہ السلام هم چه بخنه غفتوا ابراہیم علیہ السلام د پټنا چې داسې دی انه اديری او دا د الله دښمن دی او چې قال الله رب لذت په طرف او ته اصلاح چې دی ایمان نه راړي او دا سما دښمن دی نو بیا ابراہیم علیہ السلام بخنه نو غفتي ان ابراہیم به سکه ابراہیم علیہ السلام لا اوون نرم در لوالو خلیمن اور رضا صبرنا کو وماکان كَانَ اللَّهُ لیجلله قَوْمًا نهدي اللَّهُ رببولې د چکمهکیې کوم بعد د اده هم په دی نه چلله تهدایتتو کې ح تردي پورې ب نه لهم چې بیان کې دیته معیتتهکوونه اوواو چې د ایزان بچ ک راغې نه ان الله دک شنام الله د پارسیبانې پویا مطلب دا, دا, دا دی, دی اور دینہ پاسبہ مشرک لسک بخانہ نغڑی ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یقینا ان اللہ لا رب باث شيء اذا اسمنو الله مکو ان الله له ذی اللہه پارا ملک السماوات والارضی باث شيء اذا اسمنو دز مکو یحیی ومیتو جند کولمل کول کہیں امرکم من دون الله او نشدر سلاسد پارا سیاد اللہ نہ نیولیین سوک دو سلا نہ سیر نہ مددگار لکتب اللہ علی نبی یکیناً اللہ مہربانی کړې دا پا پیغمبر والمہاجرین اپا مہاجرین والانصار اپا انصار او اللذین اتبعو آگا سانچہ دی پیغمبر تا بیداری کلی دا فی ساعت الاسرتی پاہ تنگ وقت کی پاہ وقت دو تنگ سیا کی فی ساعت الاسرتی پاہ وقت دو تنگ سیا کی من بعد ما پس دینا کادا قریبا یزیغ قلوب فریق من هم چکا گشو زلونا دیوڑا لپدئی کی وسم طاب عليهم بیا الله مهربانی وکړه بلې انه بهم رؤوف الرحیم یقینا دا الله له پدی باندې رؤوف من اكون کې نرمي كون کې رحیمونه مهربانه الله مهربانی کوله په پیغمبر باندې په پیغمبر یې سه مهربانی کوله خلاقی کا پیغمبران او دارنګ دي پیغمبر مقام او مرتبه نور اوچا کړه پس صحابو ام محربانیوا پس انصارو ام محربانیوا او خلق چه پده ات سخ وقت کده پیغمبر تابداری کڑیوان جنگ تبوک لچه نبی علیہ السلام تنو انتہائی سخ وقتو یو خوا فصلون ده صحابو پاخو جو ام خوا سخت اگر میوا او در ام دا چه سفر دیر لريو سلو رم دا چه دشمن دیر مضبوطو ندیتولو حالاتو کې جہاد لوتو با اما با خالص امداد داللہ رب و لزتو فمن بعد ما قال <سؤال> يا زيغو قلوب فريق منهم الله واداس سختی وا قریبه چي ډېر ډلې سرونه پکې کا غشه سوا سوا سوا شاکه وتره غلې والله ما بچوړيدي والصلات الذین الله مهربانی کړه او په دریو کسانو کم جما ماح کې چې کاه ابن مالک هلال ابن امیہ امرار رضی الله په دې کسانو الله مهربانی کړه خلفو اگر غسان خلفو جرسوک لشودک بولیت توبینا جرسوک لشود توبینا حتا تر دی پوری ازا ذا کتا لیمه الارضو چتنگ شپدی اسمک بیمار حبت سره فرخو علی لاغینا تاب ابن مالک رضی الله عنه خلفو بچدا داوا کیا ذکر کړی او دغه ټین کې د پستر کو معذوره ډیر بډاو ندو ته لندا چدا دہی هغه ډیره وګدا امام بخاری رحمه ذکر کړی دا او موږ فصیرینوم ذکر کړی دا حاصلې دا وینې نچوله خلاصہ چې دا صحابی وایي موږ د جهاد نه پاتې شو نور خلکم پاتې شو او چې کلمې ویلې او موږ چې پاتې شو وایي هیڅ کلمہ سره دوسر لای نه دی جملشینی دا د جنگ کې زخم آلدارم دوسر لای را سره وایي ما وی چې ځای را ما سره سامان موجود دی او ځو چې زر د نبی صلی الله په روان چې نور په بورسم خلق و تیاری کوله زبادا غسه ظلم راتلم بازار دا خلق روان شو ما وی زادا روان شو بس بدی دی کی دی کی نبی صلی الله و سلام ل ارتبوک او هم بات شو تبوک کی و نبی صلی الله سلام ناسو او تاسو یو ما مافع علی کا ابو ابن مالک ی رکا ابن مالک دا کار وکنو مگر هغه له چس سجل هی یو سړی او خبر او کلا وی هغه وی هغه خپل مال مصرفه کړی دی بلوا تو ډیره به خبره دی کړم مونږه باغ کې سواد خیر نه بل څه نه دي لري او بارحال واذا خبري طريق جهاد وشو صحابه او پسرا روان شو ځل کې مه کارل او بل چې خدای او پیغمبر د حسین بن بزان بچ بچون او یې خبره ډیر درد زبر دردولم چې کلمه بهر وطن نو ما یا کمزوری لیدل یا به مازور لیدل یا به منافقان لیدل اې دغه جهاد نپاتینی نو ځان برابر ډېر زیات بدلګیدم بارحال دا کار شوم نبی له سلام چې اپاس راغی ما یو څه چا لوکم سړی کې کارل لیبل دا باندې وو کوم دا وو کوم په اخر کې مي فيصلا وکړ هر څهږي خو راختیا و سبي نبی له سلام جماعت کې ناشته منافکان راتلو حضور نه پيش کول جره دا او زه رو دا او زه رو پیغمبر علي سلام وو teisره خلا حضور وله قبول کوي سباسمان ملدي الله تعالى دوي وې چې زلالم وما <ای> ته نه سلا تو سلام قتل بیوی خاندل خو طب بس سمه طب بس عمل موغض داسېی خندل لکه غسه سړی چې خاندي ماای ستاسه حالو اوما الله ې غمره ک د دنیا دار انسان زنا مالا دا انسان وړاندې ځنااس وي ما له د خبرو داسې چل را ځي داسې خبرې بهې جوړی کړی چې ځ بهې پاک کړو خو ما ته پته د ک تا ته د روغوام الله به و رالیږ او ترقیمت ته بشار نو حاضر سجگیږي خو راختي عوام هي سوزر مينو سورلۍ را سره وي بس سستی نکړه نه نیم پوهشه نبیله صلوات و سلام یې زپا اسوي سو بوري چې الله سبحانه بارک فی سلام را کړه زمو سنام وې زراوته ما خلکو دکو ټلوه حلم چرډر بد دیو کړو ګور انداز کار دی کړو پاتې شي مخ کی ته نه پاتې شي بیا بجاهد نه لنی و نه پاتې شي پیغمبر علی سلام طب تعالی سبحانه کړو الله نبی معفی غختیا پیغمبر علیہ السلام بدل معفی غختیا معفی دلی خلکو ویډوره مجبوره کړم زه یار بیاس مانا بیلی السلام ته ام جنم حق می بروغ ویلو بیا به یې ظلم رختیا ویلی دي اسنام بیا می تپوسو کو جزمہ پښان خبر ابل چا کړه دا او د نور غسانې راته یاخلو هینال ابن امیہ موراری ابن ربی او ما یې باس چې دامه ګری نیشتنو زپری خپل خبره کرا کی ما وی مرختیا ویلی دی امام رختیا ویلی دی انور غسان به غزر کو الباس دا که په نبی له سلام پر خول نبی له سلام صحابه ته به کاټو سره کوي صحابه سلام کلام پر خول زبراتلم جمعه تا ما به سلاما چا چا جواب نه راټاو و یو ورځ ډیر نبی له سلام طب می کتل مې جواب دینه چې ما با تا قتل نبی له سلام ما مخواړو او چې ما با تا نه قتل نو نبی له سلام ما ماته قتل وی وړې هټوم ډیر زیات زما ډیر بد حالو او دا حالو چې کوم قران ذکر کړی دی جزاکه تعالیهم الارض بما رهبت زما خرابانه تنگه ډیر تنگ شم زما وي د ترې د زی باغو وي دروازه به